Грунт Ґрунт, ґрунт родючий шар, який вкриває поверхню землі і служить джерелом живлення для рослин і прихистком для тварин. Грунт вкриває гірські породи і часом доволі товстим шаром. Він складається з найдрівніших часток мінералів – перегнилих решток, грибків та бактерій. Утворення грунту Пісок утворюється зі скельних порід у результаті вивітрювання – Листя та стебла рослин, які падають на пісок, згнивають, забезпечуючи поживою гриби, черв'яків та мікроорганізми. Частина рослинних волокон лишається в ґрунті у вигляді гумусу, зв'язуючи піщинки між собою і допомагаючи утримувати воду. Решта частин рослин та рештки тварин розкладаються. Гриби і бактерії розщеплюють їх на прості хімічні сполуки які забезпечують поживними речовинами нові рослини. Шар за шаром Грунт складається із шарів. Темний верхній шар багатий на гумус та інші поживні речовини. Нижчий дебід ґрунтя – шар піску і гравію з великими домішками глини. Найнижчий твердий шар – материнська або ґрунтовтворююча порода. Товщина шарів та їх склад залежать від клімату. Порід, що стали основою ґрунту, і типу місцевої рослинності. Цінний ресурс Рослини становлять основу харчової піраміди тваринного світу. Люди вирощують не тільки продовольчі, а й фуражні культури, що йдуть на корм худобі. Більшість землевласників дбайливо ставиться до ґрунтів, але в деяких районах усе ще вирубують ліси і по хажацькому експлуатують земельні угіддя що призводить до ерузії ґрунту та зниження його родючості. Ілюстрації: Невидимий світ Живі організми, які живуть у ґрунті, розщеплюють рештки тварин і рослин, перетворюючи їх на поживні речовини, що їх може засвоїти коріння рослин. Дощові черви переносять рослинне сміття під землю, а самі служать поживою кротам, чиї тунелі поліпшують постачання ґрунту повітрям. Крихітні жучки, стоноги та інші істоти живляться рослинними і тваринними тканинами, які розкладаються, а також одне-одним. Листяні ліси формують ґрунти, багаті на гумус. Для степів характерні чорноземи і каштанові ґрунти. Схили гір вкриті лише тонким шаром пісного ґрунту. Грунти пустель, багаті на мінеральні солі але в них відсутній гумус. Тропічні ліси утворюють родючі ґрунти, але товщина їх невелика. У болотах ґрунт болотистий і часто кислий. Щоб підвищити родючість ґрунту, селяни підживлюють його перегноєм та іншими поживними речовинами.